От іще одна розбита доля. Чого ти замов, Колю? Невеселі думки інколи обсідають голову. Що було, того вже не вернеш. Ніч була тепла і зовсім чорна. Парко пахла, відтала земля. Кора осик за мостом, вруньки верб над дорогою. Дійшли до віреної садиби, зупинились під садком і Віра прошепотіла. Поцілуй мене. Хоч не насправшки, наче за фанти. Він узяв її голову в долоні і став цілувати в мокрі щоки, в губи, несподівано запалюючись, і знову відчув той теплий, солодкий дух молока, яким пахли її вуста. Дівчина раптом заплакала в голос, вирвалася з його рук і побігла через садок додому. Микола розгублено дивився в темну гущавінь у голову садка, де щойно зникла віра на тінь. Стукнула хвіртка, і все стихло. «Я колись любив її», – виправдовувався він перед кимсь, вертаючись через місток на своїй ковалі. «Ні, не можна було цього робити», – казав йому хтось. «Але ж вона сама попросила», – відповів він комусь, знову виправдовуючись. Як трохи протряхло, стали діди Микола готувати дерево на хату. Горжій відібрав їм те, що на одвірки і на вікна. Решту вони окорували, розмічали, розпилювали на ощіп, на сволоки, на крокви. Отак у нас усе вже буде готове, сказав дід. Тільки люди поможуть вивезти стіни, а там ми вже й заверх візьмемось. У мене воно і житечко посіяне. Змолотимо воколот, буде чим і вкрити. Увечері Микола поспішав до клубу на репетиції. У хорі співали і Віра Царенко, і Люба Корнута, і Карпо Семергей, і Сашко Полудень. Упросили калину. Вона відгетькувалась, у неї дитина воно на руках, і вона удоває, і не жіноче це діло з парубками та дівками виспівати. Але голос вона мала красивий, співати її самій хотілося, і її впросили. Вони ще й дуетом співали з Карпом, Ой, у полі вітер віє, там де ятрань круто в'ється. Михайло Шабатько організував танцювальний гурток. Розучили одну актівку про підпільників. 1 травня дали концерт на дві години. Сагайдачний був радий, підвів до Миколи директора школи і сказав, беріть керівником художньої самодіяльності, хлопець самі бачите, який талановитий. Артистів зробив із наших хлопців та дівчат. І сам як співає тьомною ночь і про прасков'ю. За душу бере, люди плакали. Директор уже літній чоловік із сухуватим обличчям і сухуватим поглядом сірих очей пізно стиснув тонкі губи і сухувато сказав, «Ми можемо наш від сили 200 карбованців, якщо товариш схоче вести за таку суму хор, струнний оркестр і танцювальний гурток, та ще й двох-трьох співаків-солістів підготувати, тоді домовимося з вересня». «Ого!» Аж вигукнув Сагайдачний. Та й апетити ж у вас. Нам це треба на Олімпіаду виставити. Ми вже два роки не беремо участі і нас за це лають. Але ж за 200 карбованців така гора роботи, сказав Сагайдачний. Не ж ви не знайдете там ще з півсотні. Хлопець же прямо з армії голий і босий. А талант, талант. І треба підтримати. Ну, пошукаємо, сказав директор. Подивимось, як у нього піде діло. Тут дорослі, а то діти. Може, ще нічого й не вийде. Вийде, сказав Микола, тоді ж до вас у вересні. Коли директор відійшов, Сагайдачний задоволено засміявся. Торгуватись, Микола, треба. Він добра жила. Та для мене і 200 як знахідка, а 250 краще, рівніший рахунок, сміявся Сагайдачний. Я так думаю. Почнеться в нас полінка, будівництво ферм, дівчата й хлопці будуть зайняті. А ти хоч сам або краще удвох з калиною. «І вийдіть на поле, і на будову, пограйте, поспівайте людям, і фронтових, і народних, особливо жартівливих. Підніміть їм дух, та заодно й газету почитайте. Хай знають, що в світі робиться, щоб не жили вони, як у глухій ямі». Микола теж розсміявся. «Чого ти, солдати? Та ви, Петро Михайлович, вмієте поставити гору не нищу за директорову?» «Нічого, солдати, колгост тебе в біді не залишить», – серйозно сказав Сагайдачний. До речі, міг би вже й зайти в контору. Ми б тобі виписали олійки й сальця, щоб вас там з дідом менше клювала дядина. Спасибі, Петре Михайловичу, зайду.